закрадалася у сиву голову ідея, яку він одразу прогнав. «Пізно тобі, пізно. Нічого твоєму скупому на ласку житті уже не зміниш. А от витягнути цю дюймовочку з очима підстреленої лані з болота, відчаю і без виході ти можеш. На це тобі стане і душевних і сил, і професійних повноважень. Значить так, Валюшу, повертайся додому. Нікого не бійся, він тебе тепер і пальцем не зачепить. А краще покинь цю тварюку, до дітькової матері. Покинь. Поживи сама. Роздивись навколо. Порядних людей не бракує. Тільки не поспішай. Мабуть, ви привісти пане Корнієвичу. Піду я від нього. І додому не повернуся. Почну все спочатку. Я тобі не повернуся. Це ж твоя квартира. За законом твоя. З якої такої оказії ти збираєшся її подарувати? Цьому? Журавський довго шукав слово яке б не образило жіночого слуху, і водночас висловили, бодай, середній ступінь його ставлення до чоловіка Валентини. Цьому кучерявому Цуцикові. «Куди ти підеш?» «Світ за очі. Знайду куди. А додовно повернуся. Зрозумійте, якщо я, бодай, поріг переступлю...» Все почнеться спочатку. «Я не зможу. Я знову його пожалію. Знову. Ні. Повертатися мені не можна. Тоді передамо справу до суду. Хай з ним розберуться за законом». «Посидить, отямиться, а ти за той час подаси на розлучення. Квартира твоя. Живи собі». «Не зможу я так. Стасок у тюрмі, а я? Ні. Він талант, актор. Йому не можна. Хай краще він живе собі спокійно. Знайде іншу жінку, яка любитиме його краще». «Мабуть, я якась не така. Мабуть, я не змогла. Мабуть, мабуть, ху, ти куськи на твоє мати!» – з пересердя вилаявся Журавський. Та поглянь на себе, дитино. Ти ж красуня, яких мало. Просто лялечка, ця, як її, Барбі. Чоловік тебе повинен на руках носити, пальчики цілувати, порушинки здумуховувати. Якби ж мені 20 років менше, я б тобі показав. Ех. Розмови з полковником допомагали Валентині більше, як ліки. Коли голова перестала боліти, коли повернулася здатність мислити, вона не тільки осягнула розумом, відчула серцем, що мусить змінити життя. Не щось окреме у житті, на якусь його частину, а цілком усе. Ще не знала як, та відчувала. Змінитися мусить. Усе. Буває так, що людина вирішує, а в Бога інші плани. Тоді хоч головою до стіни довчи, а рішення твоє в житті не втілиться. Валя аж здивувалася, наскільки легко реалізувався їй несміливий задум змінити власне життя. Мабуть, цей план давно визрів на горі, тільки вона все не пускала його до своєї свідомості, і потрібен був добрячий струс, аби деталі стали на місце. Учасники цього плану, люди покликані господом, допомогли їй у зісненні задуманого, приходили один за одним і пропонували свою підтримку. Валюшу, я відчуваю свою провину в тому, що сталося. Це ж я тебе познайомила із цим алкоголіком», – журилася Тоня, викладаючи до лікарняної тумбочки свіжі, ще теплі, власноруч спечені пиріжки». «Ти мусиш від нього піти, інакше твоє життя пропало. Повір, я маю досвід». «Послухай доброї поради, Валюнчик, покинь його, плюнь на все, на те, що люди скажуть, на хату, на меблі. Ти собі на краще заробиш, тільки не сиди, крутися», – повчала колишня сусідка Таня. «Скільки я тобі разів повторювала, поїдеш з нами до Польщі пару разів, заробиш собі і на хату, і до хати. Зараз бабки в повітрі літають, тільки не лінуйся ловити». Сама Тетяна бабок наловила, видно, чимало. І костюмчик на ній модний і дорогий, і туфлі, і сумочка. Про такий одяг Валя могла тільки мріяти. А час помріяти був. Лікарі кілька тижнів не відпускали її з лікарні, боялися ускладнень. І щодня хтось із відвідувачів докладав свого камінця у стіну між нею і колишнім чоловіком. Стіна виросла такою високою, що коли в палаті з'явився нарешті звільнений з-під варти Станіслав, Валентина його майже не помітила. Власне, помітила тільки не дуже свіжу і зім'яну сурочку, не надто ретельно виголону щоку і знайомо голодні очі. Не пожаліла. Аж дивувалася собі. Не пожаліла. Не пожаліла. Мабуть, скінчилися її жалі до недоглянутих і вічно голодних. Сміхнулася іронічно. Ну-ну, хлопче, постривай. Це тільки початок. Валя, я тут тобі приніс. І Стас витяг з пакетика апельсин.